Навіть сортувальний капелюх закликає «Будьте разом! Єднайтеся!» «Але Гаррі вчора правильно сказав, – перебив Рон. Якщо це означає, що ми повинні єднатися зі слизеринцями, то дідька лисого?» «А по-моєму, дуже шкода, що ми не можемо досягти хоч якоїсь єдності в стосунках між гуртожитками» розсердилася Герміона. Вони вже зійшли з Мармурових сходів. Вестибюлем проходила групка рейвенкловських четвертокласників. Вони помітили Гаррі і одразу збились щільніше докупи, ніби боялися, що він нападе на тих, хто відстав. Нам справді, варто з ними всіма потоваришувати», – саркастично зауважив Гаррі. Вони зайшли за рейвенкловцями до великої зали, мимоволі позираючи на вчительський стіл. Професорка Грабліпланка розмовляла з професоркою Сіністрою, вчителькою Астроомії. А Гегріда й досі не було. Зачарована стеля вгорі відповідала настрою Гаррі. Була щільно вкутана сірими дощовими хмарами. Дамблдор навіть не згадав, як довго пробуде граблі планка. Зітхнув він, ідучи до Грифіндорського столу. "А може", замислено сказала Герміона. "Що?" вигукнули одночасно Гаррі з Роном. "Ну, може, може він не хотів привертати увагу до того, що Гегріда немає." "Та що ти таке мелиш?" «Привертати увагу!» – мало не розреготався Рон. «Ну, невже б ми його не помітили?» Герміона не встигла відповісти, бо до Гаррі підійшла висока чорнява дівчина з довгим заплетеним у коси волоссям. «Привіт, Анжеліно!» «Здоров!» – весело привіталася вона. «Як літо!» – і додала, не чекаючи відповіді. «Слухай, мене зробили капітаном Грифіндору Сквідичу!» «Чудово!» – всміхнувся їй Гаррі. Він припускав, що Анжелінині передматчеві настанови будуть коротші, ніж колись в Олівера Вуда. А це могло піти лише на користь. І нам потрібен новий воротар замість Олівера. Проби почнуться в п'ятницю о п'ятій. Має бути вся команда, добре? Ми тоді гарненько перевіримо нового кандидата. Добре. – погодився Гаррі. Анжеліна всміхнулася і пішла далі. «Я й забула, що вуда вже нема», – пробурмотіла Герміона, сідаючи біля рона і тягнучись по тарілку з грінками. «Це, мабуть, серйозна втрата для команди?» «Мабуть, що так», – погодився Гаррі, сідаючи навпроти. Він був класним воротарем. «Але нова кров вам не завадить, га? поцікавився Рон. Зі свистом і гамором у горішні вікна залетіли сотні сов. Вони розносили листи та пакунки своїм адресатам, заодно струшуючи на них краплинки води. На дворі йшов дощ. Гедвіги не було. Але Гарі це й не здивувало. Йому міг написати хіба що Сіріус, та сумнівно, що Сіріус мав для нього якісь особливі новини. Адже вони не бачилися лише добу. А от Герміона мусила швиденько відсувати помаранчевий сіг, щоб звільнити місце для великої й мокрої сови сипухи, яка тримала в дзьобі вологий примірник щоденного віщуна. Навіщо ти й досі його отримуєш? роздратувався Гаррі, а згадавши Шеймуса а Герміона поклала кнатик у шкіряний гаманець на совиній лапці і та полетіла. «Ну що там цікавого? Самі баячки!» «Треба знати, про що говорить ворог!» Похмуро заперечила Герміона, розгорнула газету, занурилась у неї і не відривалися, аж доки Гаррі з Роном закінчили їсти. «Нічого!» – повідомила вона – Згорнула газету і поклала біля тарілки. Ні про тебе, ні про Дамблдора. Взагалі, нічого. Повз їхній стіл пройшла професорка МакГонегел, залишивши їм розклад уроків. «Гляньте, що буде сьогодні!» – простогнав Рон. «Історія магії? Два уроки на стоянок? Тоді віщування?» плюс два уроки з захисту від темних мистецтв. Бінс, Снейп, Трелоні та ще ота Амбридж в один день. Ой, хоч би Фред з Джорджем скоріше виготовили своє спецхарчування. Не вірю власним вухам, зобразив подив Фред. Вони з Джорджем щойно підійшли і втиснулися на лаву біля Гаррі. «Невже гогвардські старости планують сачкувати уроки?» Ну, «Подивись на наш розклад!» Рон сердито підсунув Фредові під носа аркуш. «Такого понеділка в мене ще не було!» «Правду кажеш, братику!» Погодився Фред, пробігши поглядом розклад. «Якщо хочеш...» Можемо тобі зі знижкою продати пампушечку з носаюшечку. — А чому зі знижкою? — підозріливо спитав Рон. — Бо стікатимеш кров'ю, поки не зсохнешся. — Ми ще не виготовили протиотрути, — пояснив Джордж, ласуючи копченою рибою. — Дякую, — Рон тоскно сховав розклад у кишеню. Краще я піду на уроки. «До речі, про ваше спецхарчування», глянула, примружившись на Фреда з Джорджем, Герміона. «Ви не маєте права вивішувати на грифіндорській дошці оголошень повідомлення про набір випробувачів». «Хто таке сказав?» – здивувався Джордж. «Я кажу», – наголосила Герміона. «Ірон». Мене в це не вплутуй поспішно відкараскався Рон. Герміона люто на нього зіркнули. Фред і Джордж захихотіли. Герміоно, ти скоро заспіваєш іншої попередив Фред, густо намащуючи булочку маслом. Починається п'ятий клас ти ще сама прибіжиш до нас по з харчування. Та чого це мені в п'ятому класі раптом знадобиться ваше спецхарчування? – здивувалася Герміона. – Бо в п'ятому класі вам виставлятимуть сови, – пояснив Джордж. – Ну, то що? – А те, що прийде час іспитів. – І тоді з вас витиснуть останні соки, – задоволено вишкірився Фред. – У нас – «Півкласу мали нервові зриви через оті сови!» – радісно додав Джордж. «Сльози, істерики!» Патриція Стімпсон весь час не притомніла. «А Кенета Таулера всього обсипало черя пам'ятаєш?» – поринув у спогади Фред. «Бо ти підсипав йому в піжаму бульбадоксу!» – нагадав Джордж. «А, так-так!» – вишкірився Фред. «Ха!» «Я геть забув». «Хіба все запам'ятаєш?» «Хай там як, а п'ятий клас – це кошмар», – сказав Джордж. «Ну, якщо зрозуміло перейматися результатами екзаменів. Але ми з Фредом ніколи не вішали носи». «А ви отримали поскільки?» «Кожен потрясовий?» – пригадав Рон. «Ага» безтурботно підтвердив Фред. «Бо ми відчуваємо, що наше майбутнє не пов'язане зі світом академічних здобутків». «Ми навіть серйозно дискутували, чи взагалі варто повертатися в сьомий клас», весело повідомив Джордж. «Особливо тепер, коли ми отримали...» Він заткнувся, помітивши застережливий погляд Гаррі, який відчув, що Джордж ледь не бовкнув про призові гроші з тричаклунського турніру, які він пожертвував близнюкам. Ну, коли ми отримали свої сово, викрутився Джордж. Тобто, чи дуже нам потрібні ті ночі? Але ми подумали, що мама нас не зрозуміє, якщо ми передчасно покинемо школу, особливо після того, як Персі став найбільшим у світі негідником. «Та ми не пустимо котові під хвіст наш останній рік», сказав Фред і обвів ласкавим поглядом велику залу. «Ми проведемо ринкове дослідження. З'ясуємо, що захоче купувати в нашій крамничці жартів пересічний гогвордський учень, ретельно проаналізуємо наші дослідження» а тоді виготовимо продукцію, яка задовольнятиме попит. «А де ви візьмете гроші для своєї крамнички жартів?» скептично запитали Герміона. «Вам же буде потрібно безліч компонентів, речовина, ще ж, мабуть, і приміщення?» Гаррі не дивився на близнюків. Обличчя в нього почервоніло. Він зумисне випустив з рук виделку і, вернув по неї під стіл. Почув, як Фред каже, менше питань, менше брехань Герміоно. Пішли, Джорджику, може, ще встигнемо продати перед гербалогією парочку видовжених вух. Гаррі виліз з під стола і побачив, що Фред та Джордж віддаляються зі стосиками грінок у руках. А що б це означало? замислилася Герміона поглядаючи то на Гарі, то на Рона. «Менше питань. Може, вони вже мають гроші на крамничку жартів?» «Знаєш, я про це вже думав», – намурчив Лобарон. «Цього літа вони купили мені нові мантії, а я ніяк не міг збагнути, де вони взяли галеони». Гарі вирішив, що варто перевести розмову у безпечніше русло. Думаєте, цей рік і справді буде такий важкий через ті іспити? Авжеж, підтвердив Рон, мусить бути, сови дуже важливі, від них залежить на яку посаду ти зможеш пізніше претендувати і таке інше. Біл казав, що цього року нам також даватимуть консультації з працевлаштування, щоб можна було вибрати, які ночі складати наступного року. «А ви вже вирішили, чим хочете займатися після Гогвардсу?» – поцікавився Гаррі, коли вони невдовзі вийшли з великої зали і рушили на урок історії магії. «Не зовсім», – непевно звався Рон. «Хіба що... ну...» Він був трохи присоромлений. «Що?» – наполягав Гаррі. «Ну...» «Було б круто стати Аврором», – сказав ніби, між іншим, Рон. «Круто було б», – гаряче підтримав його Гаррі. Але ж це справжня еліта», – додав Рон. «Мусиш бути на найвищому рівні». «А ти, Герміоно?» «Не знаю», – відповіла вона. «Думаю, що хотіла б займатися чимось корисним». Аврори роблять корисне, – вигукнув Гаррі. Так, звичайно, але ж не тільки вони, – задумалася Герміона. Тобто, якби я зуміла вдосконалити сеча, Гаррі і Рон ледве стрималися, щоб не зирхнути один на одного. Усі погоджувалися, що історія магії – найнудніший предмет у Чаклунському світі. Професор Бінс, учитель-привид, мав такий монотонний голос, що викликав загальну сонливість уже через 10 хвилин, а за теплої погоди навіть через п'ять. Він ніколи не міняв стилю своїх лекцій і щось там бубонів без жодних пауз. А учні тим часом записували його слова або найчастіше дрімотно дивилися кудись у простір. Гаррі з Роном Досі примудрялися якось складати іспити з цього предмета тільки тому, що переписували перед екзаменами герміонині конспекти. Їй єдині вдавалося опиратися наркотичному впливу бінсового голосу. Сьогодні вони мусили витримати півтори години дрімоти на тему війн між велетнями. Послухавшись 10 хвилин, Гаррі зрозумів, що у викладі іншого вчителя ця тема цікавішою не стала б. Тож далі його мозок відключився. І решту уроку він грав з роном у шибеницю на куточку пергаменту. А Герміона скосо зиркала на них з попиляючим поглядом. «Цікаво, що ви будете робити?» – холодно спитала вона на перерві. Бінс відплив кудись крізь класну дужку. А якщо цього року, я не дам вам своїх конспектів. Провали мосови, відповів Рон. Ну, якщо ти, Герміона, візьмеш на своє сумління такий тягар, ви цього заслуговуєте, огризнулася Герміона. Ви навіть не намагалися його слухати. Ну, чому ж? Намагалися, заперечив Рон. Просто нам бракує твого розуму, чи пам'яті, чи зосередженості. Ти просто мудріша за нас. Скажи, приємно це чути? Ой, не треба придурюватися, скривилася Герміона, але стала значно лагідніша. Вони вийшли на вологе подвір'я. Сіялася дрібнесенька мжичка. І учні, що стояли грубками, були мовби розмиті. Гаррі, Рон і Герміона вибрали самотній закуток біля балкона, з якого крапала вода, попіднімали коміри мантій, захищаючись від прохолодного вересневого вітру, і намагалися уявити, що приготував для них снейп на перший урок. Вони якраз дійшли згоди, що це має бути щось неймовірно складне щоб захопити їх зненацька після двомісячних канікул, коли з-за рогу до низь хтось підійшов. «Привіт, Гаррі!» То була Чочанг. Та ще й на диво сама. Це було дуже незвично, бо майже завжди її оточувала зграйка сміхотливих дівчат. Гаррі пам'ятав свої муки, коли хотів зустріти її на самоті, щоб запросити на святковий бал. «Привіт!» – озвався Гаррі, відчуваючи, як червоніє. «Зараз ти хоч не заляпаний смердосоком», – сказав він сам собі. «Чо, здається, думала те саме?» «Вдалося тоді все відчистити?» «Так», – спробував усміхнутися Гаррі, ніби згадка про їхню останню зустріч була кумедна, а не ганебна. «То як там? Е гарно провела літо?» Він одразу пошкодував, що це сказав. Адже Чо зустрічалася з Седриком. І спогади про його смерть, мабуть, зіпсували її канікули, не менше, ніж Гаррі. Обличчя Чо напружилося, але вона відповіла. «Нормально. Це значок тайфунів?» Зненацько запитав Рон, показуючи на мантію Чо, на якій був пришпилений блакитний значок з подвійною золотою літерою «Т». «Ну ти ж за них не вболіваєш, правда?» «Чому ж? Уболіваю?» – сказала Чо. «І це здавна? Чи відтоді, як вони виграли чемпіонат ліги?» допитувався Рон з якимсь недоречним, на думку Гаррі, звинувачувальним тоном. «Я вболіваю за них з шести років», – холодно пояснила Чо. «Ну, добре. Бувай, Гаррі». І вона пішла собі далі. Герміона зачекала, поки Чо віддалилася, а тоді накинулася на Рона. «Ти такий нетактовний!» «Чому?» Я просто спитав, чи вона... «Ну, невже до тебе не дійшло, що вона хотіла поговорити з Гаррі?» «Ну то й що?» «Хай би говорили, я її не зупиняв!» «А якого біса ти на неї напав з тією квідичною командою?» «Напав? Та нічого я не нападав, я тільки...» «Ну хіба не однаково, чи вболіває вона за тайфунів чи ні?» «Ой, перестань!» «Половина з тих, що носять ці значки, купили їх лише минулого сезону». «А тобі яка різниця?» Бо це означає, що вони не справжні вболівальники, а просто встигли застрибнути на поїзд перед його відходом. Дзвоник, повідомив Гаррі, борон з Герміоною, так голосно сперечалися, що нічого не чули. Вони не припинили сварки по дорозі до Снейпового підвалу, тож Гаррі мав досить часу на роздуму про те, що через цих невіла та Рона Невідомо, чи йому колись пощастить хоч дві хвилинки поговорити, що так, щоб після того не виникало бажання провалитися крізь землю. А все ж, подумав він, чекаючи разом з іншими учнями біля Снейпового кабінету, вона сама вирішила до нього підійти. Вона зустрічалася з Седриком, тому запросто могла зненавидіти Гаррі за те, що він вибрався з тричаклунського лабіринту живий, а Седрик загинув. Однак вона розмовляла з ним цілком доброзичливо, а не так ніби вважала, що він божевільний. Чи брехун, чи якимось жахливим чином відповідальний за Седрикову смерть. Так, вона явно сама вирішила підійти і з ним поговорити. І це сталося вже вдруге за два дні. Ця думка значно поліпшила Гаррі настрій. Навіть зловісний скрип дверей до Снейпового підвалу не проштрикнув маленької бульбашки надії, що росла в його грудях. Він зайшов у клас за Роном і Герміоною, пішов з ними до звичної парти в кінці класу і сів посередині ігноруючи їхнє роздратоване перешіптування. «Тиша!» – холодно звелів Снейп, зачиняючи за собою двері. Правду кажучи, не було жодної потреби закликати до тиші, бо щойно учні почули, що зачинилися двері, як одразу припинився будь-який галас чи метушня. Однієї Снейпової присутності зазвичай вистачало для забезпечення в класі порядку. «Перш ніж почати сьогоднішній урок», – сказав Снейп, підходячи до свого столу і оглядаючи учнів, «вважаю, за необхідне вам нагадати, що в червні ви будете складати важливі іспити, на яких продемонструєте ваше вміння готувати магічне зілля і ним користуватися». Незважаючи на те липні, які позасумнівом є в цьому класі, я сподіваюся, що ви спроможетеся бодай на задовільні сови. Інакше, ризикуєте наразитися на моє незадоволення. Цього разу його погляд зупинився на невілові. І тому забракло повітря. «Нерозуміло, по закінченні року дехто з вас більше зі мною не навчатиметься», – вів Далі Снейп. «Тільки найкращі далі вивчатимуть настільки, щоб здавати ночі. А це означає, що з деким із вас ми розпрощаємося назавжди». Його очі зупинилися на Гаррі, а губи викривилися. Гаррі не відводив погляду, відчуваючи похмуре задоволення від думки, що після п'ятого класу зможе здихатися на стійок. «Та перш ніж настанеться радісна мить прощання, ми проведемо разом ще один рік», – м'яко провадив Снейп. «Тому маєте ви намір здавати ночі чи ні?» але я раджу спрямувати всі ваші зусилля на досягнення високого рівня, якого сподіваюся від своїх учнів для отримання належних сов. Сьогодні ми вивчимо зілля, вміння готувати яке потрібно продемонструвати для отримання середніх оцінок взірцевих учнів. Це настоянка миру. Зілля, що знімає тривогу та збудження. Будьте уважні. Якщо ви дасте за велику дозу компонентів, споживач настоянки засне глибоким, а інколи й непробудним сном. Тож усе треба робити дуже ретельно. Ліворуч від Гаррі напружилася Герміона, ковтаючи кожне снейпове слово. Компоненти і рецепт. Снейп махнув чарівною паличкою. Записані на дошці. Вони там з'явилися. Усе потрібне ви знайдете ще один помах палички. У цій шафці з інгредієнтами. Дверцята шафки відчинилися. Маєте півтори години. Починайте як і передбачали Гаррі, Рон та Герміона, Снейпові важко було б вигадати для них ще складніше і хитромудріше зілля. Компоненти у казан треба було додавати в суворо визначеному порядку та кількостях. Суміш належало перемішати певну кількість разів. Спочатку за годинниковою стрілкою, а тоді проти. Перш ніж додавати останній інгредієнт, вогонь, на якому кипіло зілля, треба було знизити до потрібного рівня на відповідний відтинок часу. — Від вашої настоянки має зараз піднятися легка срібна пара, — сказав Снейп, коли залишалося десять хвилин. Гаррі, що стікав потом, розпачливо роззирнувся по підвалу. З його казана струменіли рясні хмари темно-сірого диму. Ронів казан випльовував зелені іскри. Шеймус гарячково штурхав кінчиком чарівної палички язики полум'я під своїм казаном, бо його вогонь уже згасав. А ось поверхня Герміониного зілля була вкрита мерехтливою срібною парою. І Снейп, проходячи повз неї, тільки зазернув їй її казанець поверх свого гачкуватого носа, але нічого не сказав. А це означало, що він не мав до чого причепитися. Однак біля гарріного казана Снейп зупинився і глянув туди з жахливою кривою посмішкою. «Поттере! І що б це мало бути?» Слизеринці на перших партах усі як один озирнулися. Їм дуже подобалося, коли Снейп глузував з Гаррі. Настоян миру!» – напружено озвався Гаррі. Скажи мені, Поттере, м'яко поцікавився Снейп. а ти вмієш читати? Драко Мелфой зареготав. Так, умію, сказав Гаррі. Міцно стискаючи пальцями чарівну паличку. То прочитай мені третій рядок рецепта Поттере. Гаррі покосився на дошку. Нелегко було розібрати рецепт крізь пилину різнокольорового диму, що заповнював підвал. Додайте порошок місячного каменя, помішайте тричі проти годинникової стрілки. Залишіть кипіти на малому вогні сім хвилин. А тоді додайте дві краплі сиропу з чемериці. У Гаррі похололо в грудях. Він не додав чемеричного сиропу. А відразу по тому, як зілля покипіло сім хвилин, перейшов до четвертого рядка рецепта. Потере. «Чи ти виконав усе те, що написано в третьому рядку?» «Ні», – ледь чутно проказав Гаррі. «Перепрошую?» «Ні», – повторив голосніше Гаррі. «Я забув про Чемерицю». «Воно і видно, поттере. Тому з цього місила нема жодної користі». «Еванеско!» Гаріна Настоянка щезла. Він стояв, мов дурень, перед порожнім казаном. «Ті з вас, хто спромігся уважно прочитати рецепт, наповніть вашим зіллям кожен по пляшечці. Позначте пляшечки своїм прізвищем і поставте на мій стіл для перевірки», – розпорядився Снейп. А домашнє завдання – 30 сантиметрів пергаменту з описом властивостей місячного каменя та його застосування у виготовленні настоянок. Здати мені у четвер. Усі навколо почали наповнювати зіллям посудини, а Гаррі тим часом роздратовано складав речі. Його настоянка була не гірша Заронову, від якої ж жахливо смерділо тухлими яйцями, чи за Невілову, що загусла, мов, цемент. І Невіл на силу видовбував її з казанця. Але саме він, Гаррі, отримає за сьогоднішній урок нульову оцінку. Він поклав чарівну паличку в портфель і похмуро дивився, як інші учні зносили на снейпі у стіл закорковані пляшки з настоянкою. Щойно пролунав дзвоник, Гаррі перший вилетів з підвалу. І коли Рон з Герміоною прийшли до великої зали, Гарі вже там обідав. Стеля за ранок ще дужче захмарилася. У височенні вікна пиріщив дощ. «Це було так несправедливо», – заспокійливо сказала Герміона, сідаючи біля Гаррі і тягнучись до пирога з картоплею та м'ясом. «Твоє зілля було набагато краще за Гойлове. Коли той почав його наливати в пляшку, воно вибухло і підпалило йому мантію». «Це так», – буркнув Гаррі, не піднімаючи очей від тарілки. «Та хіба Снейп хоч колись був зі мною справедливий?» Рон з Герміоною промовчали, бо чудово знали, що взаємна ворожість між Гаррі та Снейпом почалася ще тоді, як Гаррі на нога вперше ступила на поріг Гогворцу. А я вже було думала, що цього року він стане хоч трохи кращий, розчаровано сказали Герміона. Тобто, знаєте, вона озирнулася навколо, Лави обабічних були порожні, і ніхто не проходив повз їхній стіл. Ну, відколи він у ордені і таке інше. Горбатого того могила виправить!» – глибокодумно прорік Рон. Я взагалі завжди вважав, що Дамблдор схибнувся, коли почав довіряти Снейпові. Ну, де докази, що Снейп насправді перестав служити відомо кому? «Роне, гадаю, Дамблдор має достатньо таких доказів, навіть якщо не ділиться ними з тобою», – відрізала Герміона. «Ой, та замовкніть ви нарешті!» – втомлено гримнув Гаррі, бо Рон уже розкрив був рота для чергової сварки. Герміона і Рон набурмошено умовкли. «Може, досить?» – додав Гаррі. «Весь час чіпляйтесь одне до одного». «Здуріти можна!» І, не доївши пирога, закинув на плече портфель і залишив їх сидіти удвох. Піднявся мармуровими сходами, перестрибуючи відразу через дві сходинки і минаючи учнів, що поспішали на обід. Він ще й досі кипів від люті, що так раптово охопило його, а згадка про спантиличені обличчя Рони і Герміони – принесла йому велику втіху. «Так їм і треба», – подумав він. «Ну, стільки ж можна! Сварять без безупинно! Кого завгодно доведуть до сказу!» Він променув великий лицарський портрет сера Кадогана. Сер Кадоган витяг меча і почав ним розмахувати. Але Гаррі не звертав уваги. «Назад, Гуско. «Готуйся до бою!» – зарепетував приглушеним відзаборола голосом Серкадоган. Доган. Але Гаррі йшов собі далі, тож серкадоган стрибнув, переслідуючи його у наступну картину, де нарвався на величезного розлюченого пса-вовкодава. Решту обідньої перерви Гаррі самотньо просидів під люком на верхівці північної вежі. Тож коли задзвонив дзвінок, він першим піднявся по сріблястій драбині до класу сивіли Трелоні. Після настоянок Гаррі найбільше ненавидів віщування. Ну, переважно через звичку професорки Трелоні мали не що уроку пророкувати його передчасну смерть. Худюща, щільно закутана в шалі, завішана разками блискучого намиста. З очима, що їх неймовірно побільшували величезні окуляри, вона нагадувала якусь комаху. Коли Гаррі зайшов до кімнати, трелоні заклопотано розкладала на крихітних хитких столиках, що заповнювали все приміщення, пошарпані книжки в шкіряних палітурках. Світло від задрапірованих тканиною ламп та від каміна, де мерехтіло полум'я солодкавим до нудоти запахом, було таке невиразне, що вона, здається, і не помітила Гаррі, який сів якнайдалі від неї. Ще за п'ять хвилин у класі з'явилися всі учні. З люка виліз Рон. Пильно розвернувся на всі боки, побачив Гаррі почимчикував прямісінько до нього, вибираючи найкоротший шлях між численними столиками, крісельцями та пуфіками. «А ми з Герміоною більше не сварилися», – сказав він, сідаючи біля Гаррі. «Добре», – буркнув Гаррі. «Але Герміона просили переказати, що було б непогано, якби ти перестав зривати на нас свою злість». «Я не... Я просто передав її слова», – урвав його Рон. «Але я з нею згоден. Ну, ми ж не винні, що Шеймус і Снейп так до тебе ставляться». Та я ж ніколи не казав «Добрий вечір», – привіталася професорка Трелоні своїм, як завжди, ефемерним потойбічним голосом. І Гарі затнувся, знову відчуваючи роздратування і сором за себе. «Вітаю вас усіх знову на віщуванні!» «Я, звісно, пильно стежила за вашою долею під час канікули і рада бачити, що ви всі безпечно повернулися в Гогвордс» хоч я в цьому ані трохи не сумнівалася. На столиках перед вами лежать примірники оракула снів і – Ініго і Маго. Тлумачення снів – це найточніший засіб передбачення майбутнього. До того ж, цілком ймовірно, що вам доведеться складати це для отримання сов. Зрозуміло, це ж ніяк не означає, що успіх чи провал на іспитах хоч якось пов'язані зі священним мистецтвом віщування. Якщо ви маєте всевидяче око, то дипломи і звання мають невелике значення. Але директор вважає, що без іспитів не обійтися, тож... Кінець речення пролунав луна але ні вкору. Кого не залишилося сумніву, що професорка Трилонів ставила свій предмет значно вище за такий дріб'язок, як іспити. А перечитайте, будь ласка, вступ і зверніть увагу, що пише Імаго на тему тлумачення снів. Після цього розділіться на пари витлумачте за допомогою оракула снів останні сни одне одного. Почали. Єдиною перевагою віщування було те, що сьогодні воно не складалося з двох уроків. Коли всі нарешті прочитали вступ, на тлумачення снів залишалося не більше десяти хвилин. За сусіднім з Роном та Гарі столом сиділи Дін і Невіл. Невіл одразу почав детально описувати свій кошмар, у якому Величезні ножиці красувалися в найкращому капелюшку його бабусі. Гаррі з Роном похмуро дивилися одне на одного. «Я не пам'ятаю своїх снів», – сказав Рон. «Почнімо з тебе?» «Мусиш пригадати хоча б один?» – не погодився Гаррі. Він не хотів ні з ким ділитися своїми снами, бо й так добре знав, що означають його постійні видіння з цвинтарем? Йому не потрібні були тлумачення ані Рона, ані професорки трелоні, ані того ідіотського оракула снів. А мені, мені недавно наснилося, що я граю у квідич, наморщився Рон, намагаючись хоч щось пригадати. А що б це могло значити? «На твою думку, мабуть, тебе з'їсть величезна кулька з ефіру», – байдуже гортав Гаррі сторінки оракула снів. Нудно було вишукувати в оракулі різні сни. Гаррі ані трохи не зрадів від домашнього завдання професорки Трелоні. «Цілий місяць записувати свої сни в окремий щоденник» коли пролунав дзвоник, вони з Роном перші злізли по драбині. Рон не переставав нарікати. «Ти хоч зрозумів, якою купою домашньої роботи нас уже завалили? Дінсові треба здати півметровий реферат про війни велетнів, Снейпові – 30 сантиметрів про місячні камені, а тепер ще мусимо цілий місяць записувати сни для трелонки». Фред і Джордж Неддермап попереджали нас про рік сов. А якщо ще й та Амбриджка щось утне. Коли вони увійшли до класу з Захисту від темних мистецтв, професорка Амбридж уже сиділа за вчительським столом, одягнена, як і вчора, в пухнастий рожевий джемпер, та ще й з великим оксамитовим бантом на голові.